На це було кілька причин. Перше, те, що між українськими магнатами і козацтвом прокопано було непрохідний рів. Дивись наше тют давня поезія як речник українського державотворення. Друге, те, що Хмельницький ні з ким свої влади ділити не хотів, отже свої інтереси ставив все-таки вище державних. Третє, що козаки вже витворили форми своєї державної структури, про яку мова далі, і відступати від неї не бажали. Хмельницький же недаремно назвав себе самодержцем Русі України. Він своє самодержавство хотів реально, хоч і наївно на наш погляд, закріпити. Цим і пояснюється його Молдавські інтереси і його не так політика, як авантюра в Молдавії, здійснена в 1650 і 1652, -му, 1653 -му роках, на яку навряд чи треба було тратити силу і заради неї жертвувати життям свого талановитого як воєначальника, сина Тимоша. Загалом, вже оглядаючи сьогодні ті події, можемо сказати, що молдавська акція була черговою з серії помилок Богдана Хмельницького. Молдавський господар Василь Лупл був виразно польської орієнтації, ще й споріднений із ворогом і руйнівником у 1651 році України князем Радивилом, великим гетьманом Литовським, як союзник Польщі, Молдавія не воювала проти Богдана Хмельницького, та й навряд чи могла бути йому страшна. Але Хмельницький конче хотів вивищити свій рід до рівня князівського, а заодно і знешкодити цього польського союзника. Цим ізумовлюються його походи в Молдавію в 1650 і 1652 роках. Головною ознакою їхньою була несправедлива визвольна місія, а все-таки насильство над сусідньою державою, дектат, бо Лупула таки примушено було видати дочку за Тимоша, за що той потім поплатився життям. Єдиною реальною користю молдавських походів, власне походу 1652 року, була Батоська битва, у якій Хмельницький знову поправив своє військове щастя, вщент розгромивши поляків, що дало йому змогу відректися від Білоцерківського трактату і вимагати повернення Зборівського, до чого послано було до короля поселів. Королівські посли послані у відповідь запропонували нову комісію. Хоч Хмельницький вважав, що вона не потрібна, він згоджувався на поновлення Зборівського трактату. Переговори ці залишилися без наслідків Хоч визначений термін комісії на 1 січня 1653 року, а також новий офіційний статус України як держави закріплено не було. Поляки почали готуватися до нової війни, так настав трагічний для гетьмана 1653 рік. Рік це власник королівський, а мені моїм замислом по всім противний, казав сам Хмельницький. Липинський, Україна на переломі, сторінка 27. І справді, це був рік повного провалу молдавської авантюри. Загибелі Тимоша, якого гетьман явно готував собі в наступники, для чого і мало б бути використане його споріднення із Молдавію. Відійшов від Хмельницького і Ракочий, який з'єднався з господарем Волоським, і пішов проти Тимоша. Спроби порозумітися з польським королем також не мали успіху, бо король уперто вимагав, щоб Хмельницький розбратався з татарами. Зрештою, Розпочалася нова польсько-українська війна, яка завершилася битвою під Жванцем. І знову відбулася стара історія, як і під збором. Полякам загрожувало повне знищення, але зрадили татари, першими почавши з поляками переговори, причому зовсім усунувши від них козаків. 15 грудня 1653 року було постановлено усно Жванецький мир. Татари вимагали віддати борги, труд їхній мав бути винагороджений ясиром, звісно, українським. Козакам забезпечувалися зборівські пакти, але без присяги на це. З козацьким послом Іваном Виговським Поляки й говорити не захотіли Становище було Безвиглядне І саме тоді Хмельницький Остаточно зважується На новий план Поборення Польщі А заодно і Криму Союз із Москвою Тобто спробу Побудувати українську державу Під протекторатом Москви Нічого іншого Писав польському королю Молдавський воєвода, козаки не замишляють, як тільки спільними силами з Москвою в державу вашої королівської милості вторгнутися, її знести, а по перемозі в Києві столицю свою мати хотять. Жерела до історії України Руси – Львів – 191, том 12, сторінка 285-та. Так і настав сумної пам'яті акт неприєднання України до Московської держави, а входження у підданство царя, до речі, приєднання України до Російської держави. Відбулося тільки в 1764 році, після остаточного знищення української автономії, що було актом з боку Росії насильницьким, навіть більше неправосильним і мало характер узурпації. На цьому я наголошую, бо саме цей момент входження у підданство цареві і приєднання до російської держави, історики дуже часто сполутують, а це речі далеко не тотожні. У зв'язку з цим хочеться зробити одну корективу. В російській імперській історіографії побутувала теза, що визвольна війна українців у XVII столітті, почата Богданом Хмельницьким, закінчилася в 1654 році актом так званого Воз'єднання. Термін також чисто імперський, бо, мовляв, конечною метою повстання і було те Воз'єднання. Коли ж об'єктивно схарактеризувати історичні події Визвольної війни, то не можемо не прийти до висновку, що Визвольна війна – Закінчилася після падіння Дорошенка, а точніше, в 1678 році, після знищення турками при сприянні Росії та Самойловича. Чигирина, отже, тяглася 30 років, завершившись підлеглістю частини України Росії, частини Польщі частини Туреччини, а частина нашої землі перетворилася у руїну. Юридично закінчення Визвольної війни, власне її поразку, оформлено вічним миром між Московією та Польщею в 1686 році. Після того фіксуємо тільки окремі спалахи національно-визвольних повстань. Петрика, Паліас Самусе, Мазепи, визвольні акції Пилипа Орлика і, нарешті, Коліївщина. Були, отже, локальні акти тієї таки визвольної війни. Тому, коли взяти до уваги ці факти, то визвольна війна закінчилася з поразкою Коліївщини у 1768 році. Отже, від початку війни Хмельницького тривало разом із своїми локальними актами 120 років. Коли ж узяти до уваги, що повстання Хмельницького не почало визвольної війни, а тільки її продовжило, що початком її стало повстання Наливайка, то визвольна війна українського народу зі спорадичними актами Тривало 174 роки з більшими чи меншими перервами. Не будемо дивуватися, що відтак Україна в другій половині XVIII століття вичерпала свої визвольні ресурси та й потенцію на довший час вже аж до 1917 року. Коли ж говорити про Переяславський договір, то це був акт не так з'єднання, як непорозуміння, і в цьому треба розібратися, бо, як пише Липинський на Переяславську умову, ми звикли дивитися крізь призму пізніше створеної Переяславської легенди «Україна на переломі», сторінка 28 яка творилася як з російського, так і з українського боку. Що насправді було? По-перше, в Переяславі ніякого договору не уклали. Тут було здійснено тільки усний акт присяги, а умови договору лише обговорювалися, тому й Переяславськими їх назвати не випадає. Акт же присяги був усний, Отже, і трактувати його можна довільно. У сумнівному щодо автентичності листі Богдана Хмельницького до запорожців ця спілка зветься «Протекцією». А у відповіді запорозців Гетьману «Монарший союз і протекція». Саміло Величко, літопис, том перший, сторінка 132-135. Зрештою, козаки цей договір так і трактували, і ця традиція тяглася аж до величка та історії русів. Росіяни ж такого поняття не знали і не розуміли. Вони знали в силу специфіки їхнього державного устрою одну форму – підданство цареві, не Росії, підкреслюю, а цареві. Досить точно це непорозуміння схарактеризував у цитованій вище статті Каманін, не допускаючи ніяких інших відносин між державою і козацтвом, окрім підлеглості. Московський уряд і надав актам такий характер. Він не міг не розуміти, що підлеглість буває двояка, вимушена, і добровільна, вимушена при завоюванні краю, може не допускати будь-яких милостей, тоді як добровільна має в основі взаємні вигоди. Отже, прохальні пункти повдана Хмельницького росіяни трактували як визначення меж царської милості, а не як міждержавний договір, тоді як українці приймали ці пункти як міждержавний договір, чи точніше умови царської протекції, на яких вони її у свій край допускають, і на цій основі постала низка непорозумінь між українцями та росіянами. Тобто українці розуміли договір в європейському понятті цього слова – бо вони звикли до європейської правової системи, а росіяни мали про ці речі поняття своє. Адже в них верховодила не система законів, а воля царя, а закон – це й було тимчасове висловлення царської волі, яка могла мінятися як завгодно. Ось чому Батурлін – рішуче відмовився присягати на тому, що цар дотримується умов домовленостей. Така присяга для росіян була неможлива, і величезна помилка Хмельницького була в тому, що він всі ці факти злегковажив, адже виходило, що присягала одна сторона,